«Це ще в'язниця?» – спитала Діана. Сусідка засміялася, знову зайшлася кашлем і ковтаючи повітря пояснила. «Це в'язнична лікарня. Тут дають мокрий хліб з тирсою та щось схоже на молоко. А каша тут набагато густіша, ніж та, якою годували тебе в камері. Мені нічого не давали, ні їсти, ні спати, тільки щось питали і водили коридорами». Жінка повела очима. Бідна маленька дівчинка, поспівчувала вона. Погані дядьки тебе скривдили, це тільки початок. У тебе такий довірливий вигляд, такий невинний погляд, що й мені кортить тебе підколоти. А на цих місцевих кадрів твої повні сліз і подиву очинята діють, як червона ганчірка на бика. Діана зібралася на силі й сіла. Вона намагалася бути рішучою. Послухай, то може ти мені поясниш, чому всі намагаються мене налякати? Розповідають жахливі історії. Жінка збиралася щось розповісти, але її струсонув напад кашлю. Вона притулила до губів клапоть ганчірки, і той одразу почервонів. Діана із жахом зрозуміла, що побачила кров. "Звикай", помітила її погляд сусідка. Дивно, що ти досі лякаєшся вигляду крові. Я вважала, жінки таких дрібниць не лякаються. Кров переслідує їх усе життя. Мають звикнути. Діана зморщилася. Нема нічого гидкого у природних явищах. Ти не народжувала ще? Рік тому. Дивно, я вважала, що пологи змінюють жінку на краще. А в тебе є діти? Ні. Мені все було ніколи, а тепер уже пізно. Жінка знову зайшлася кашлем. Як тебе звуть? Мар'яною. Ти за що тут опинилася? Не знаю. Ні за що, мабуть, а ти. А мені пощастило. Я за ідею. Курити хочеться. А як у тебе було з чоловіком? Спитала вона з дурнуватим смішком. Божевільна якась, неприязно подумала Діана. Розкажи мені, як це відбувається серед нормальних людей, бо я вже не пам'ятаю чоловіків. Кругом самі жінки, вони такі гарні, одна одну завжди краще зрозуміють. Діана заплющила очі і залізла з голови під ковдру. З того моменту арешту життя стало схожим на жахливу книжку. Щоразу перегортаючи сторінку, жінка сподівалася побачити хоч якесь просвітління. Але божевілля наздоганяло її скрізь. Нова зустріч навіяла на Діану відчуття небезпеки. Їй було б набагато зручніше у кімнаті слідчого. Мар'яна знову засміялася. «Не мене, бійся, красунечко, а сторожових псів. Вони побачать твоє тіло і збіжаться на тризну. Ти для них не існуватимеш. Нікого не цікавить, хто ти і чим жила досі». «Не бійся, чоловіків, з ними можна впоратися. Бійся, жінок. Я хоч і молодше за тебе, але знаю це напевне». Діана вистромила голову за ковдрі і пильно оглянула напівсиві коси, глибокі зморшки на обличчі Мар'яни. «А скільки ж тобі років?» – обережно запитала вона. Мар'яна наморщила лоба. «Здається, п'ятнадцять, але краще спитати у мами, коли вона мене провідуватиме». Зрозуміло. Колись у Ржищеві була така сама жінка, у неї від тифу померли двоє маленьких дітей та чоловік. Вона жила просто неба, ходила скрізь торбами, повними дитячого одягу. І була цілком безпечною. Її чомусь звали «Веселою Галею», але ставилися до неї добре, співчували. Годували по черзі. Так і блукала вона містом, доки не зникла. Але у веселої галі було просте сільське обличчя, скрипатим носом, киснянками. А Мар'яна була схожою на вчительку. Бліда, цікава, інтелігентна дама, звичайно, якщо мовчить. А щойно відкривала рота суцільня маячня. Колись няня казала їй, що ображати причиних не можна, той, хто на це наважиться, обов'язково буде покараний. Так з дитинства дівчинка перейнялася з півчуттям божевільних, хоч і побоювалася їх. «Ти, мабуть, вважаєш мене хворою?» – перервала Мар'яна її роздуми. «Так і є. В мене туберкульоз із розпадом. Я потрохи вихаркую свої легені. І так триватиме доти, доки мені не стане чим дихати». «Але мозок мій здоровий. Може, я розумніша за тебе? Може таке бути?» Діана ствердно кивнула головою. «Ось ти, наприклад, жила, не замислюючись над вічними питаннями. В тебе все і так було. Кохання, увага, друзі, навчання, перспектива. А я все життя билася над проблемами. Що робити? Хто винний? І як все так сталося?» Я сприйняла арешт, як наближення до справжнього життя. І я раділа, що потраплю до таких, як я. На волі ми розсіяні по країні, сидимо у норах і себе не відчуваємо. Я потрапила сюди. І ти? Хоча ти зовсім ні про що не мріяла. Не хотіла побачити справжніх героїв. Тобі все далося просто так. Хіба це справедливо?